а бабуся, виявляється, і не думала наді мною знущатись. «Соло арія» означає «лише повітря». Бабуся повідомила, що вийшло лише повітря, а нічого поважнішого не трапилось, тому вона потребує посидіти довше, ото й усього. І взагалі старенька виявилась напрочуд славною, зовсім не капризувала і платили добре. Навчила мене мови, щоб я арій не співала тоді, коли не просять. Дівчата дорожньо реготали. Олег так і не зменшив швидкості. Машину кидало по звивистій трасі, і він раз у раз повторював слово «курва», але всі вже розуміли, що поганого підтексту тут немає. Валя провадила далі. До речі, словом «курва» називається не тільки поворот, але й отака дорога у горах, якою ми їдемо, «звивиста», «серпантин». «Я вам, дівчата, розповім, як я віз одного письменника з України», – докинув свого до розмови Олег. «Якого письменника? Ми його знаємо?» – зацікавились Дана і Зіна. «Мабуть, не дуже. Він перекладач. Перекладає з англійської, французької, італійської мов. Мудрий дядько, Віктор Шовкун. Чули?» «Ну, я так і знав, що ні. Хто коли заглядає на прізвище перекладача?» Так от, їдемо ми дорогою до Флоренції, і він розповідає про те, як якось їхав у таксі. Водій – італієць. Дорога в горах. Водій – раз по раз курва та курва. А письменник йому візьми і скаже, що в Україні це слово має цілком інше значення. Означає не дорогу, а жінку, яка має не зовсім рівну, а отаку звивисту поведінку. Водій слухав, а потім каже – Мудрі люди українці, правильно назвали. Між вашою і нашою курвою є багато спільного. Наприклад, на рівній дорозі їдеш-їдеш, можна заснути, а на курві не заснеш. Дівчата знову засміялись. Настрій потроху ставав усе сонячнішим. Добрі люди цей Олег з Валентиною дали їм роботу, та ще й безкоштовно. І такі веселі, і такі гарні – «Добре заробляють, мабуть?» «А хочете, я вам іще один прикол з Курвою розповім, Продовжив охочий бавити публіку Олег. «Приїздить наша жінка до Риму. Виходить на терміні». «А що таке терміні?» – запитала Дана. «Данка, ти як з дикого краю». Зиркнула на неї в лодка. «Вокзал у Римі так називається». «Та я автобусом приїхала». «Замовкни, не заважай!» Так от, виходить вона на терміні, сідає в таксі, показує водією папірця з адресою. Водій везе, куди належить. А хлопець збалакуючий, веселий, щось балакає до неї. Звідки йому знати, що жінка не розуміє? От повертається і каже, а са курва!» – бідна жінка думає. «Ну, про те, що я курва, мабуть, по моїй фізіономії видно». Але ж звідки він знає, що я з Одеси? Жінки спершу засміялись, а потім таки уточнили, а що ж він сказав? Він сказав, що зараз буде поворот. Одеса зараз, поворот ви вже знаєте. От вже й кілька слів знаємо, втішилась Дана. Одеса зараз, я запам'ятаю. Це слово ти будеш чути часто, але затям. якщо італієць каже Одеса, Одеса, це зовсім не значить, що він справді збирається зробити щось саме зараз, негайно. Це «Адеса» може бути через півгодини, годину. Вони тут не поспішають. «Щасливі люди! Можуть дозволити собі не поспішати!» – позаздрила Зінаїда. «А то куди їм спішити, якщо ми все за них робимо?» – реально глянула на речі Володимира. «А які хами! Просто рідкісні!» «Мій дідуган мене все сукою обзивав». «Сукою?» – охнула Зінаїда. «Старий чоловік, а такий невихований. Хіба ж так можна?» «Та ти знаєш, Зіно, він наче й не сварився, наче й нормальним голосом говорив. Але ж тільки прокинеться зранку і лагідна так спокійно. Вигій, суко!» «І так цілий день, суко і суко!» Я не витримала, на третій день послала старого передона на три веселі букви і забралась з хати. Володимира аж сплюнула з пересердя, згадавши, як обзивав її, на її думку, старий.